Данило давно намагався не згадувати домівку, не згадувати того, що згоріло разом із спаленою ним панською садибою у ньому. Не хотів вертати туди навіть спогадами, бо ще ж була і Зейнеб його житті, а потім і Хаміда. Так, тепер можна тільки і сказати дім Хаміда, що немає тепер Зайнеп, помер їхній батько, а чи досі там Хамід, а чи вже у Бухарі? То все було потім, і вертався він до цього подумки, як вертався і до свого Волинського села, до садиби пана Голумбовського, до всього, що пережив, що там із ним сталося але не хотів вертати до туги і щему за ним, минулим. Бо в миті, як вирішив він дістатися до запорожжя, то була спалена карта, забута стежка, заросла бур'яном іншого життя. І ось, уперше за всі роки, проста, лободинка, благенька і низькоросла, як для той справжньої своєї Прибила у ньому спогад, як азійська стріла і вирвалася назовні притумленим щемом за рідною стороною, за своїм краєм і за всім тим, що нині оособлювала ця маленька рослинка за собою у своєму світі. Спливло у пам'яті вечірнє село, і Данило із Сваридом кінчають поритися на конюшні, а десь у селі Поробоцька компанія завела пісні, як і щовечора, коли настає тепло, і збираються порубки, залицятися до дівчат і в своїй поробоцькій компанії розважитися та й поспівати. Хіба він тоді тямив, що значить пісня, яка брала його за серце, яка й тоді хвилювала і щиняла вир у ньому, вир, який означав, що його доля, яка зовсім інша, незвичайна, не схожа на всі поряд. І десь на споді того виру таїлась юна печаль, і сум за тим, що не було у нього долі, та й не буде. Не знав, чому не відав, Звідки та печаль, коли усе ніби складалось у нього гаразд, але потім вона виросла у ті нічні потьмарення... Коли він сідав на ганку і дивився на зорі, Уже панський улюблениць, Уже письменний і навчений, Багато чому парубок. Повій вітре на в країну, Де покинув я дівчину, Де покинув карі очі, Повій вітре о півночі. Чому зараз все прийшло? Чому вернулося воно завчасу? Не склалася доля вдома, Не склалася і в Ташкенті, Де зблиснула невеличка надія, І зараз його шлях був Цілий і чистий, До рідного краю, Тільки не до рідного села, Не на Вкраїну, а Аній Боген до Запорожжя, Про яке ви співували зараз Раз у раз на селі мандрівні Ільєрники, І в піснях тих і думах Дзвоніли воля і правда, сила, вірність і мужність. А лучшим будем по полю літати та собі живності доставати, Аніж у тяжкій неволі у панів проживати. Ой то ж, хто єсть у панів, що пить і єси, Та тільки неволен світ по світу. Ходити. Утікали три брати з троєцької неволі з Азова Не здолали шляху, загинули Утікав разом із товаришами гетьман Саміло Кішка, переміг А що ж ти, Данилко, що ж ти? Уже котрий рік блукаєш світами А все б'ється в мур із законів і прав для тих, у кого сила та влада чи проб'єшся крізь той мур, чи виживеш? Чи дістанешся хоч колись з тої заповітними ти, чи складеш голову у цих степах, як не зараз, уже міг, як ледь-ледь? Якби не цей хлопчак, якого ти вже чекаєш кілька годин, вже і вечір западає, а він усе не вертає із того свого ординського війська. Ти колись спитав сліпого лірника, який був на Запорожі, був у неволі і очі йому